Pista 10. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 106 Matematicile, astronomia, lexicografia Surprinzătoare pentru acele timpuri sunt și progresele înregistrate de știința mesopotamiană în domeniul matematicii, sute de mii de tăblițe de lut cuprind diferite feluri de calcule și operații aritmetice. Babilonienii foloseau în numerație sistemul sexagesimal, preluat de la sumerieni, dar împreună cu cel zecimal, folosit într-un mod special. S sistemul sexagesimal, rămas până azi în uz în multe țări ale lumii, era foarte comod pentru că este singurul divizibil cu 2, cu 3 sau cu 4. Pe baza acestui sistem, babilonienii au împărțit, ei fiind cei din 1 din lume, cercul în 360 de grade, gradul în 60 de minute, minutul în 60 de secunde, iar anul în 360 de zile. Aveau felurite tabele de calcul, tabele de ridicare la pătrat și la cub, tabele de rădăcini pătrate și cubice și chiar tabele de calcule mai complicate, serii, relații exponențiale sau logaritmice. Cunoșteau relația lui Pitagora cu o mie de ani înaintea acestuia și ajunseseră chiar să formuleze o teorie a numerelor. Nota 1 Se crede că celebra teoremă a cunoscut-o Pitagora de la Babilonien pe când se afla în Egipt. Închei nota Chiar dacă uneori ajung să rezolve probleme prin adonări sau printr-o simplă întâmplare, fapt este că au reușit să rezolve probleme complicate, de pildă ecuații de gradul 1 și al doilea, în unele cazuri chiar de gradul al 3, cu una sau mai multe necunoscute. Mai puțin însemnate sunt progresele pe care le-au realizat în domeniul geometriei. Totuși cunoșteau formula suprafeței pătratului a dreptunghiului a triunghiului dreptunghi, precum și ceea ce Pitagora va formula prin cunoscuta sa teoremă. Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor celor două catete. Babilonienii din epoca 2200-2000 înaintea erei noastre știau să măsoare volumul unui paralelipiped rectangular a unui cilindru, a unui trunc de con și a unei piramide pătrate. Dar știința în care asiro-babilonienii și-au adus contribuția lor principală este astronomia. Și aceasta pentru că nu au considerat-o doar ca o știință de observație, ci ca o disciplină teoretică însoțind înregistrările lor regulate din tabele cu calcule matematice. Pe de altă parte, ei dispunau de instrumente de observații astronomice, despre care se spune că nu erau într-un nimic inferioare celor ale grecilor de mai târziu. Ei au fost primii care au știut să facă deosebirea dintre sta și planetă, primii care au determinat solstițiile și echinocțiile, primii care au împărțit ecliptica în 12 semne zodiacale, primii care au întocmit încă în al 20 lea secol înaintea erei noastre o harta a Boltei Cerești, notând cu o exactitate uimitoare pentru acele timpuri orbitele, conjuncțiile și eclipsele principalelor planete. Încă din timpul străvechi, sumerienii efectuaseră o grupare a stelelor în constelații. Clasarea acestor constelații în raport cu răsăritul Soarelui l-a servit la întocmirea calendarului. Calendarul sumero-babilonian, la început lunar, a devenit chiar în mileniul al treilea lea înaintea noastre, lunii solar, având un an de 12 luni lunare, ceea ce dădea un total de 354 de zile. Dar această neconcordanță de 11 zile și un sfert față de anul solar era reglată din 3 în 3 ani prin prelungirea anului cu încă o lună. O altă inovație a babilonienilor a fost împărțirea zilei în 12 ore duble, la rândul lor împărțite în 60 de minute duble fiecare, iar minutele în 60 de secunde duble. Acest principiu de subdivizare l-au adoptat mai întâi evrei, apoi grecii care l-au transmis prin intermediul romanilor erei moderne până în zilele noastre. Interesant apoi este de menționat faptul că în secolul al VIII-lea, înaintea ei noastre, babilonienii au reușit, dar nu se știe pe ce cale, să prevadă aproape exact eclipsele de lună. O cât de sumară privirea asupra științei mesopotamienilor nu se poate încheia fără a aminti acea formă primară a științei filologice care este contribuția lor în domeniul lexicografiei. Repertorile lexicografice descoperite cuprind domeniile cele mai variate, tehnică, unelte, construcții, țări, regiuni, fluvi și râuri, munți și podișuri, meșteșuguri, divinități, îmbrăcăminte, hrană și băuturi și altele. Ceea ce conferă un caracter științific a acestor repertori este gruparea lor pe categorii, clase, familii, specii. Importante pentru studiul limbilor orientului apropiat din acele timpuri sunt listele bilingve de cuvinte, precum și acele adevărate microlexicoane în trei și chiar patru limbi. Bineînțeles că o rigoare științifică în înțelesul modern al termenului bipsește. Este însă incontestabilă importanța și valoarea acestor repertorii care ne transmită de pildă indicații de toponimie, rudimentare hărți locale sau planuri, chiar dacă incorecte de orașe, cartiere sau de canale. După cum de asemenea incontestabilă este importanța listelor dinastice pentru cunoașterea cronologiei istoriei mesopotamiene. Știința mesopotamiană a reușit foarte greu și rare ori să depășească stadiul empirismului. Observații, constatări, descrieri, tatonări, calcule, dar fără ca autorilor să se ridice la nivelul abstractizării, fără să enunțe principii și chiar fără să indice metode. În domeniul matematicii, de exemplu, se pun problemele, se indică operațiile de efectuat, se găsesc soluții chiar exacte, dar nu se formulează un raționament, nu se procedează la o demonstrație. Aceasta din cauza că știința lor a rămas condiționată în primul rând de stadiul civilizației respective, dar și de mentalitatea religioasă care predomina, limitată și limitatoare. Căci mesopotamienii considerau știința ca un dar al zeilor, ca o revelație divină pe care omul n-are nici voie, nici nevoie de a o aprofunda, limitându-se doar să o constate. Determinată și limitată de imperativa ideologie religioasă, o asemenea atitudine mentală ducea inevitabil la un progres lent, dacă nu la un relativ imobilism, în viața socială, în organizarea politică, în practica juridică, în artă, în știință și chiar în domeniul vieții religioase. Religia. religia ocupa așadar un loc predominant în cultura și civilizația sumero-babiloniană. Nota 1. Religia asirienilor, în schimb, era unde decalc după religia babilonienilor, cu deosebirea principală că la asirieni zeul lor național, Asur, lua locul divinității supreme babiloniene, Marduc. Asur se scrie ASS UR. Marduk se scrie M-A-R-D-U-K. Fiecare oraș-stat își avea zeul său principal, considerat fondatorul, stăpânul și protectorul său, care îl delega pe rege ca loctuitor și mare preot al său. Orașul-stat Eridu îl avea ca divinitate supremă pe Enki, Larsa pe Shamaș, Uruk pe Anu, Nipur pe Enlil și așa mai departe. Cu timpul, numărul zeilor a atins o cifră impresionantă. Sumerienii susțineau că au 3600 de zei. Nota 2 Lista zeilor pe care o cunoaștem conține 2500 de nume, în marea lor majoritate însă epitete ale unui număr restrâns de divinități. Numai vreo 30 din acestea au căpătat o importanță mai deosebită. Închei nota Religia sumerienilor era în primul rând naturistă. Zeul vegetației, al furtunii și al ploii binefăcătoare era venerat aproape în fiecare oraș stat. De asemenea, marea zeiță a fecundității, patrona familiilor, a turmelor și a câmpurilor. În mitologia sumeriană, elementul primordial este apa. Din amestecul apei dulci, absur, cu apa sărată, tiamat, s-au născut zeii și oamenii. Marele zeu bel Marduk a învins-o pe Tiamat, care voise să-i distrugă pe ceilalți zei și, despicându-i trupul în două, a făcut din cele două părți volta cerului și lumea pământului. Dar fiii zeilor, oamenii, nu le-au mai dat cinstire zeilor, au neglișat să le aducă jertve, drept care au fost pedepsiți, trimițându-li se distrugătorul potop. În frunta panteonului sumerian figura din cele mai vechi timpuri triada anu enlin Enki. Anu se scrie A-N-U, en se scrie E-N-L-I-L, l, -I -L. Enchi se scrie e n k i Divinitatea supremă, deși fără un relief și importanța particulară în practica rituală religioasă era Anu, zeul cerului și părintele zeilor. Consoarta sa era Chi, pământul. Chi se scrie k i Fiul lui Anu era Enlil, la babilonien Elil. Elil se scrie E-L-L-I-L. -L Zeul principal al orașului stat Nipur, zeul aerului care a despărțit pe Anu, egal cerul de Chi, egal pământul. Enlil era domnul și stăpânul furtunilor, cel care provoacă marile cataclisme, printre care a fost și potopul. Soția sa era Ninlil, doamna furtunilor. Al treilea zeu era la babilonien Ea, căruia sumerienii îi rezervau cea mai adâncă venerație. Enki era domnul subpământean, stăpânul apei din adâncuri, deci cel care dădea viața pământului. Soția lui era Ninki. Enki era prietenul oamenilor, zăul înțelepciunii, al meșteșuguarilor, al artelor și al vrăjilor. Era zăul care a salvat neamul omenesc de la pieire în timpul potopului, dându-i de știre lui Ninsundra, în mitologia ebraică Noe. La această triadă cosmică sumeriană, babilonienii au adăugat o triadă astrală formată din Sin, zeul lunii, din fiul său Shamash, zeul soarelui, al justiției și al oracolelor, și din fica sa Ishtar, singura divinitate feminină importantă identificată în timpurile strămei cu planeta Venus. Ishtar era zeița vieții, a fecundității, a vegetației și a dragostei senzuale. La sirieni, Ishtar a devenit zeița războiului. Seria acestor zeități principale era urmată de o serie de divinități numai puțin importante, apărute mai târziu și venerate doar în anumite orașe. Dintre acestea, scrierile literar-religioase sumero-babiloniene au dat un relief deosebit lui Nergal, zăul infernului, soții sale Ereshkigal și ea până a țării de unde nu este întoarcere și înconjurată de numeroasele duhuri ale adâncurilor, numite Anunnaki. Se scrie a n u n a k i În fine, deosebit de popularului și de iubitului Tamuz, zeul naturii și, în continuă regenerare, principiul al forței vitale devenit la fenicieni și la greci Adonis Tamuz se scrie T-A-M-M-U-Z Nota 1 O altă serie este cea a zeilor naturii, al trăsnetului Adat, al uraganului Nin-Urta Se scrie n -N, N-I-N-U-R-T-A ai focului gibil giru nuscu gibil se scrie g i b i l giru se scrie g i r r u nuscu se scrie n u s k u al fluvilor nanșe se scrie n a n -S -S e închei nota în religia mesopotamiană nu găsim urme de animism, de totemism sau de fetișism, aceste forme primitive primare ale religiei, și nici acea formă de zoolatrie care, atât de persistentă în lumea Egiptului antic, diviniza animalul sau hibridul om-animal, cum este de exemplu Sfinxul. Dacă, într-o epoca mai târzie, adică la Asirieni, întâlnim des ca motiv artistic taurul cu cap de om și cu arip, acesta nu este altceva decât reprezentarea unui presupus spirit protector, care însă nu este înzestrat cu puteri proprii unui zeu. Nota 1 O singură divinitate sumero-babiloniană este reprezentată alături de un animal, Zeița Iștar, purtând desgardă un leu, al cărui sens însă era pur simbolic. Închei nota Spre deosebire de zeitățile hibride ale Egiptului, panteonul Mesopotamiei însumează numai zei antropomorfi, zei umanizați. Descrierea lor în mituri și reprezentarea lor în alte artele figurative păstrează aparența și caracterul lor pur uman. Sub acest raport, religia mesopotamienilor apare incontestabil mai evoluată decât cea egipteană. Cultul Practicile cultului religios se desfășurau exclusiv în temple, cum gândirea religioasă a mesopotamienilor îi concepea pe zei ca fiind asemenea oamenilor, organizați în familii, făcând călătorii, având aventuri, fiind însestreaz cu patim sau cu sentimente frumoase, asemenea oamenilor, firește că zeul își avea și o casă a lui pentru el și familia sa care era templul. Nota 2 Denotat că numele tuturor templelor sumeriene începea cu E care în limba sumeriană înseamnă casă, esagil, casa cu acoperișul până în cer, etemenachi, casa a cărei temelia este cerul și pământul, etc., Există în Babilon, se precizează într-o inscripție, în total 53 de temple închinate marilor zei, 55 de temple mai mici ale lui Marduc, 300 ale divinităților pământului, 600 ale divinităților cerului, 180 altare ale zeiței Iștar, 180 ale zeilor Nergal și Adad și alte 12 altare ale altor zei. Închei nota. Și cum zei aveau și ei nevoia umană firească de a se hrăni, preocuparea principală a preoților templului era de a le prezenta zilnic și la ore fixă mâncarea copioasă și variată prescrisă de ritual pe o masă sfințită împodobită cu flori și învăluită în fum de tămâie. Nota 3 Asemânarea cu ritualul creștin desfășurându-se în jurul altarului este evidentă. Zeii și zeițele erau serviți cu mâncări de două ori pe zi, cu tot ceremonialul de rigoare. Se credea că zeii consumau alimente prin simplul fapt de a le privi și, în felul acesta, își menținau vitalitatea și puterea de a-i proteja pe credincioși. Închei nota fiecare templu avea un număr impunător de preoți, de pildă către mijlocul mileniului al III-lea înaintea erei noastre, unul din templu avea 736 de preoți. Preoții erau organizați pe categorii și funcții într-o ierarhie riguros stabilită. Existau peste 40 de funcții sacerdotale diverse. Nota 4 între care și cele ale preoteselor și ale prostituatelor templului, hierodule, care locuiau într-un fel de mănăstire din apropierea templului sau în afara mănăstirii. Se puteau căsători, dar nu puteau avea copii. Închei nota. Unele sărbători aveau în program și anumite ritualuri sacre, de fapt orgii, care însă nu scandalizau întrucât erau interpretate ca acte de cult. Nota 1. Târziu în secolul al V-lea, înaintea erei noastre, Herodot notează Citez. Dar cel mai rușinos din obiceiurile care le au babilonienii este acesta. Fiecare femeie din ținut are datoria odată în viața ei să stea în templul Afroditei sau Iștar și să, dea unui bărbat, și să se dea unui bărbat străin. Închei citatul. Istorii 1 Roman 199 de fapt, era vorba doar de hierodulele, oficial consacrate aceste activități. Dacă totuși informația dată de Herodot corespundea realității, ceea ce este improbabil, acest obicei nu putea fi decât o reminiscență dintr-un străvechi cult al fecundității, deși tot un act religios. Închei nota. Templul nu era niciodată deschis mulțimii de credincioși. Aceștia participau numai la ceremoniile oficiate la sanctuarele, la altarele din curta templului. Actele rituale ale cultului constau în ofrande și sacrificii de animale, în cântare de psalmi și litanii, în recitări de imnuri și rugăciuni. Nota 2 De obicei berbeci, dar și oi, miei, iezi, sălbatici, păsări și pești, iar ca ofrande, fructe, ouă de struț și de rață, etc. Închei nota dar spre deosebire de egiptenii ale căror imnuri celebrau gloria zeilor și mărturiseau dragostea și recunoștința credincioșilor, mesopotamienii se dovedeau a fi mai practici și mai interesați, căci fiecare imn se încheia prin a cere zeului o favoare. În general vorbind, zeii mesopotamieni erau mai mult temuți decât iubiți. Corpul sacerdotal era format din magi care făceau vrăji, descântece, prezicători, interpreți de vițe, sacrificatori, bocitori, cântăreți și alții. Alții aveau funcții pur administrative, se îngrijau de arhive, de școlile de scrivi, de terenurile agricole, de lucrători, de depozite și magazii, de canale și diguri, etc. O loc important în practicile cultice aveau exorcismele și variatele forme de divinație. Prin procedee magice, prin exorcisme, erau alungați demonii care îi pândeau pe oamenii la fiecare pas, aducându-le bol și alte nenorociri sau împingându-i să săvârșească păcate. Împotriva lor, mijlocul magic de apărare era stropirea bolnavului sau acasei cu apă dintr-un izvor sacru sau ungerea lui cu un ulei purificator. Nota 3 echivalente ale apei sfințite șfeștaniei smaslului miruitului din ritualul religiei creștine. Închei nota. Deosebit de intensă era practica divinației, care pornea de la premisa că actele omului sau împrejurările, fie favorabile, fie potrivnice, erau determinate sau dirijate de voința zeilor. Intenția zeilor putea fi aflată, ghicită pe diferite căi, din visă, din zborul păsărilor, din mișcarea apei, din pâlpâirea flăcării, din cercetarea anumitor organe interne ale animalelor sacrificate, în primul rând aficatului, din cercetarea poziției astrelor și conjuncției planetelor, etc. Din întreaga ierarhie sacerdotală, cei mai stimați de popor erau ghicitorii, și în special astrologii. Credința într-o viață de dincolo este și la Mesopotamieni, atestată de cultul morților. Un cult care uneori putea lua forme barbare, ca în cazul mormintelor regale din Ur, unde în fiecare mormânt au fost sacrificați în cadrul ceremoniei funevre între 3 și 74 de persoane, curtenți, servitori, soldați, muzicani și femei din Palatul Regal, împodobite cu bijuterii prețioase. Nota 1 Printre cele 1850 de morminte din UR descoperite, 16 sunt morminte regale, cu 1-4 camere fiecare datând din intervalul 3500-3200 înaintea erei noastre, dar după cronologia scurtă, între 2700 și 2500 înaintea erei noastre. Între mormintele care conțin mai multe victime sacrificate pentru a-i ține companie stăpânului regal în viața sa viitoare, sunt cele care poartă numărul 800 cinci soldați și 10 femei de la curte, numărul 1332, 43 de persoane, numărul 1050 și numărul 1157, fiecare câte 50 de persoane, numărul 1237, 774 de persoane, din care 68 de femei. Închei nota. Bineînțeles că acestea au fost cazuri limită, curent însă a rămas obiceiul ca alături de defunct să fie îngropate obiectele sale personale. Se credea că, după moarte, spiritul defunctului un fel de umbră desprinsă de trup tulbura viața celor rămași în viață, rătăcind fără să afle o dihnă, dacă n-a fost înmormântat cu tot ritualul cuvenit. Dacă însă i s-au făcut toate onorurile funebre cuvenite, spiritul va coborâ în întunecatul regat al morților, despre care vorbește finalul lui Gilgamesh. Un barcagiu îl va trece peste un râu, pe cum Caron peste Styx ducându-l în tărâmul din adâncuri, în țara de unde nu este întoarcere. Imaginea pe care și-o făceau sumero-babilonienii despre viața de dincolo era teribil de dezolantă. Cu toate acestea, religia îi oferea omului șansa unei consolări. Căci începând din mileniul al doilea, înaintea erei noastre, probabil că sub influența spiritului semit al Babilonului, devine tot mai puternică convingerea că suferința este o consecință a unei greșeli săvârșite, conștient sau inconștient împotriva normelor religioase sau a moralei omenești. De aici, marea cantitate de psalmi, penitențial și tonul lor vibrant de căință, un ton de o emoționantă patetică sinceritate. Babilonianul era convins că o suferință este o pedapsă pentru o vină. Până la elaborarea concepției biblice despre păcat, numai babilonienii au considerat o misiune a unei îndatoriri, față de oameni sau față de zei, precum și lipsa de misericordie drept un păcat. Dar fără să vorbească niciodată de iubirea de aproapele. La babilonieni întâlnim pentru prima dată în istorie ideea tipic semită că durerea fizică sau suferința morală sunt consecințe ale păcatului și că sunt cauzate de puteri malefice trimise omului de zei, puteri împotriva cărora însă pot acționa exorcismele. Lumea de dincolo este o lume fără bucurii, fără sancțiuni și fără recompense. Dar nici religia babilonienilor nu prescria omului ce bine să facă, ci doar ce rău să nu facă. Morala babiloniană era o morală negativă. Unica îndatorire pozitivă clar formulată era datoria de a răscumpera un prizonier. Gândirea prefilozofică în Mesopotamia nu s-a ajuns la o creație filozofică propriu-zisă, decât la o gândire sapiențială, cel mult la o protofilozofie. Astfel, cu privire la originea lumii, un mit cosmogonic, deci nu o enunțare teoretică explicită de la începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, afirmă că la început a fost materia, o materie și anume apa, marea, o materie necreată de o divinitate, căci încă nu existau zei, o materie care a existat din înaintea zeilor. Nota 1 Cunoscut subtitlul dată de cuvintele cu care începe mitul, Enuma Elish, când sus în înălțim. Închei nota Această idee materialistă însă nu este dusă ca la Thales din Mile până la a atribui acestui principiu unic și element originar caracterul de fundament unic al lumii în totalitate și diversitatea ei. Tot ca o prefigurare a unei gândiri filozofice apare și tema unității lumii, chiar dacă nu exprimau această idee prin concepte, ci doar prin reprezentări, prin imagini mitice, mesopotamienii au văzut cosmosul ca un ansamblu de relații și de corespondențe, au crezut într-o anumită cauzalitate care determină apariția și existența în continuare a unor fenomene și lucruri. Observațiile astronomice pe care le-au efectuat i-au ajutat să stabilească mișcări astrale ciclice și au dus la calculul eclipselor. Le-au demonstrat chiar dacă motivarea faptelor rămânea sub imperiul fervoarei religioase, unitatea cosmosului, unitate în cadrul căreia fenomenele alternează și se succed, schimbările se petrec în mod permanent, ritmic și cu necesitate cam la atâta să reduce și efortul și rezultatul și posibilitățile spiritului protofilozofic mesopotamian subordonate ideologiei religioase. Ideologie însă care nu l-a sufocat total. Există în cultura mesopotamiană și urme clare ale unui tip de gândire heterodoxă, care merge aproape până la negarea atributelor pozitive ale zeilor, aproape până la un scepticism religios, la o desconsiderare, la o neîncredere, ajungând chiar până la un fel de aversiune față de divinitate. Citez. Inima zeului este tot atât de departe de tine ca cerul, puterea lui e chinuitoare. Omul cinstit care caută sfatul zeilor este izgonit. Zeii au dăuruit oamenilor numai răutate și nedreptate. Ca niște jefuitori se poartă ei cu omul slab, închei citatul. Nota 2 Ca în poemul sapiențial, dreptul care suferă. Citez, am strigat către zeul meu, dar el nu și-a arătat fața. Am chemat zeița mea, dar capul ei nu s-a întors către mine, închei citatul, închei nota. Ca un corolar al unei asemenea atitudini de gândire, în mituri și poeme epice este afirmat curajul omului de a înfrunta divinitatea și nedreptatea din jurul său încuvințată de zei, capacitatea sa de a crea bunuri ale civilizației și de a cunoaște lumea ca simplul ajutor al rațiunii sale. În fine, atașamentul său pasionat de viață pămândească, sunt tot atâtea poziții de gândire și de atitudine umanistă pe care cu o mare forță artistică le ilustrează epopea lui Gilgamesh.